а то очі вже як овареного рака. Матузка враз сповзла з шиї. Я випростався, підняв голову, і мала не землів. На мене дивилися насмішкуваті іржаві ржаві очі опецьковатого господаря кафе. Він сидів за кілька кроків у м'якому шкіряному кріслі, широко розставивши короткі тов, товщі ноги і вигнувши опукле черепце. «Здорова вирівела!» – блеснув гладун фіксою. «Чи не час нам познайомитися?» «Так не знайомляться». Я обережно помацав шию і зиркнув один бік, потім в інший. Мене пасло одразу троє. «Найгірше те, що того, хто був за спиною, я не міг розгледіти зареготав Гладун, тобі що, офіційне запрошення на гербовому папері треба було надіслати, та ще й попередити, аби ваша милість прибула у смокінгу із білої трояндової петлиці. Можна і без троянди, так само, як і без мотузки. Що поробиш, таких, як ти, треба тільки на налига водити? А я таких жлобів, як ти, на, на лигачі війшов би головою вниз, чи ще і над вогнищем, щоб сальце. Той, що позаду, не дав мені розвинути геніальну думку, ударів по правій нирці. Я не забарився з відповіді, ударів лівою. Мій кривник головою розбив скляний сервант. Я опинився біля дверей. Глузливо глянув на Опецького того корчмаря, він стояв вражений і дещо розгублений. «Ну що, познайомились?» – запитав я. «Чи може надіслати офіційне запрошення на гербовому папері? І щоб не бутоньєрку, а цілий букет троянд собі взад встромив Зі шпичоками. Двоє здорованів у чорних шкірянках схопили мене за руки. «Стояти!» – вишкірився на них ладун, потім повернув голову до мене. «Верівели, я з тобою справді хочу і познайомитися, і поговорити». «Проходь, сідай!» – вказав на хотель. «Не дрейв, ніхто тебе тут більше не зачепить». «Вимітайтеся!» – рикнув він на своїх горів. «Я для чого просив вас привезти вирівела?» С -с «Скоти!» Усі троє вийшли, гладун сів. «Чо стоїш? Сідай! Можеш курити! Сигарети на столі!» Я прикурив довгу коричневу сигарету із золотистим фільтром. «Ти хто?» – блимнув він на мене з-під лоб. Вирівел це я знаю, роздратовано гиркнув черватий. А ще, я давно спостерігаю за тобою, ти не схожий на інших. Майже не п'єш, весь час насторожі, до кожного придивляєшся, усіх вивчаєш, що тебе сюди привело. Без грошей, я, вийшов недавно із тюряги, чи просто... Ліпиш горбатого, видаєш себе зовсім за іншого. Кому яке діло, хіба ти всіх, хто приходить у кафе, допитуєш? До речі, я хочу звертатись до тебе, як? Бо що-то біса за знайомство. Називай Гориничем, не помилишся. Питимеш. Після того, як поговоримо. Значить так, перше, як ти укоцив Маримана?» Давай друге. Маримана я не вбивав. А хто? Червань почав соватись на готелі. Він же тобі призначив зустріч на пустирі? Тобі? Ну, мені, але слова свого не дотримав. Коли я прийшов до цистерни, він уже лежав умертвий. А шкалик його собака нічого путнього не міг розказати, сидів і скімлив, як круглий сирота.